«На землю Кріта я ступив у серпневий підвечірок, і охристий пісок опік мені ступні. Тоді я ще не знав, що земля може бути такою гарячою, а люди такими усміхненими. Мене прийняли як сина. Ні, краще, бо з синами так не церемоняться. Родинний маєток Захаїуса. Просторився в селищі Гувес, неподалік від головного порту Іракліон. Там Захаріос ладнав свої корабельні справи, а батько був настоятелем собору святого Тита. Той праведник проповідував тут зі святим Павлом, яким благословив його закласти на острові Зевса перший християнський храм. Порядкувала в домі молодша сестра мого колимського побратима Платонида. Жінка зі скристим оксамитом в очах, лискучим волоссям і розкішним, як арфа, станом. Такою я ввижав собі пенелопу. Платоніда кілька літ тому втратила в морі чоловіка. Море тут годувало багатьох, а земля, просякнута його сіллю, родила оливки, винну ягоду, смокви, солодкаві овочі і каміння. Мули спотикалися на ньому в городах, мотики викрешували іскри. Сам острів був каменем, закинутим колись, невідомим Богом у воду. З каменю тут були будинки, огорожі, хідники, лавиці, корита для вина і навіть жіночі прикраси. Ще було тут багато вина і мало води, її належало сідити тоненькими мідними рурками, чи не до кожної стеблини і деревини. Сотні вітрячків гнали воду з гірських озер у долину, щоб скупо напоїти випалену до рудого попелу землю. Вечорами ми збиралися під запашними олеандрами, і Платонида в круглій печі готувала для нас лакомину печених, Перепилів, морських їжаків, спаржу, боби, баклажани, томатову затірку. Все щедро поливалося оливковою олійкою, закусувалося сирними сухариками, запивалося легким, як полуденний бриз вином. Наші вечорниці тяглися за північ. Греки живуть весело і довго, нікуди не поспішаючи, та й куди їм квапитись. Позаду дивні тисячоліття, попереду нові невідомі віки. Там, як згук із чорного лісу, зустрів я і равликів. Їх тут мають за шляхетну страву. Равликів готують, не виймаючи змушлі. Заливають водою, щоб розкрилися, промивають, очищають від плівки і кладуть на три хвилини в окріп. Підсмажують цибулю, додають терті помідори, нарізану картоплю, кабачки, часник, сіль, перець. Коли овочі наполовину готові, висипають до них равликів і тушать 10 хвилин на слабому вогні, не мішаючи. А ще в них дуже смачна куряча поливка. Коли куриця звариться, її виймають, а дзяму солять і додають рис. Збивають два яйця, вичавлюють при цьому лимон і все виливають у суп, помішуючи. На столі греків завжди козячий сир, жмухи зеленіни, малосольні оливки і підсушений житній хліб. Прийняти б і нам їх стіл, бо ще давні славяни радили – дивися, що робить грек і сам те роби. Де греки, там десниця Бога. Це відчуваєш тут направду. Кілька день мене возили по монастирях у горах Лащіті. Обителі ті загніздені в благословенних закутках і оточені великою пошаною і паломницькою увагою. Розчулений пустив я навіть сльозу, пригадавши хресну мартирію моїх лісових отців. Я поклав їм там свічку, в людський зріст. Приплющив у молитві очі і почув відлунок далекого знайомого дзвону. Там, у чорному лісі, мимали дзвін із мідного казана. А може то вчувалося мені гудіння з-під землі? Колись греки ховали від турків свої дзвони під землею. Ми довго добиралися до містечка Превілі, де Захаріос хотів показати мені щось цікаве. У сутінках під'їхали до кам'яної людини в сутані, що тримала над головою щось подібне на хрест. Коли ступнули ближче, я зрозумів, що то не хрест, а рушниця. Підійшов молодий священник, привітався. Захаріос назвався і представив мене, свого гостя – це єдиний у світі монумент монахові зі зброєю в руках, пояснив мені панотець. Коли німці захопили наше поселення, то обернули монастир на тюрму, і тоді гурт ченців піднявся зі зброєю. Всі полягли. А мій друг залишився жити радісно показав на мене Захаріус, хоча він теж. Учинив те саме. «Ви монах?» – зацікавився священник. «Ви теж воювали з німцями?» «Ні те, ні друге. То були інші напасники». Так додав невгамовний Захаріус. І для нього теж поклали пам'ятника, витисаного в скалі. «Карцер називається». Гарно звучить поштиво сказав священник. «Виходить, такий монумент не один?» «Ні, отче, тільки один», – поправив його я. Упродовж дня мене полишали на самого себе, і я радо ходив поміж крітян, людей у чорних сорочках, засмаглих, неголених, з довгими носами, тонкими губами і м'яким поглядом. Кожен третій називався Маноле, Мануїл, перше ім'я Ісуса. Кожна третя жінка – Марія. Мене захоплювало їх затяте працелюбство, що допомагало їм вирощувати дива на розпеченому камені. Гераклові труди. Мене вражала їх готовність усміхнутися кожному зустрічному. Коли я привітався старогрецькою, Трохи знав її з гімназії, з торговцем садовини, він простягнув мені помаранчу і налив вина з бурдюка. Коли я запитував щось крітянина, він відповідав і дякував. Вони за все дякують. Сократ подякував суддям навіть за те, що ті прирекли його ні за що, на смерть. Може всьому й захована найвища мудрість – дякувати. За все дякувати. А ми просимо, вимагаємо, чекаємо. Там я зрозумів, чому давні мудреці провадили свої студії просто неба. То були уроки радості споглядання, а споглядати тут було що. Я ступав у басоні ж краєм моря і з притумленої хлопчачої пам'яти напливали гомерові гекзаметри. Острів, як рід посеред виноцвітного моря, прекрасний, тучний, повсюдно обнятий водами, велилюдністю багатий. Море мерехтіло срібними лусочками, на його прухкому тілі сіріли родимки острівці, мої сліди на піщаній обмілені злизували язики моря і несли, як таємничі послання, до Poseidon.